Мистичната чаша. Хигиена на душата. Беседа от учителя държана пред общия окултен клас на 21 март 1934 г. в София. Добрата молитва. Песен в начало без Словото. Ще прочита трета глава от първото послание към коринтияните. Говори се за външните условия. Когато се разваля времето, каква полза има? И когато се подобрява времето, каква полза има? Някой път времето принася полза, но някой път принася вреда. Вятърът, който духа и дъждът, някои пътни напакостяват. Например, някоя жена тък му си замазала къщата и дойде да ти измие всичката мазилка и остане пак старата. И тогава всичката работа отива напрасно. Разпирите проистичат, когато вървите по път, дето има прах и ти дишаш праха. Тогава си ти кашляш и у нези, които вървят с тебе, също кашлят. Ще вървиш разумно. Все е, ще дигаш прах, но трябва да гледаш по-малко да дигаш. По повод на приготвената тема Колко тежи доброто? Най-тежкото нещо в света е злото, грехът. А пък, най-лекото е доброто. Когато хората са грешат, казват Тежими. Учителят чете теми и като прочита в една тема, че доброто е най-лекото, а грехът най-тежкото, учителят каза Научно го е доказал. Как да разбираме тия думи? Всяко нещо на своето място тежи и доброто и злото си имат тегло. На български думата тегло има двояко значение. Означава и страдание. В това отношение езикът не е богат. Теглото на доброто произвежда едно приятно усещане, а пък теглото на злото произвежда усещане на неприятност. Да кажем, че двама души Свършат един човек във въже и го теглят долу. Този човек колко ще тежи? Допуснете, че човек е 60 кг. Двама души го теглят. Колко ще тежи доброто? Приблизително, като правило, всеки един човек може да носи толкова, колкото тежи самия той. Приблизително силата на човека е равна на неговото тегло. Човек не може да носи по-голяма тежест, отколкото тежи той. Някой път има изключение. Ако един човек е 60 кг и другите двама здравеняци, които са по 70 кг го теглят, той ще тежи колко? Да кажем, че един човек преди да се е оженил е имал определено тегло. Като се ожени колко ще тежи? Жената всякога означава живота. Това, което живее, то е жената в нас. Подженени женени винаги разбираме живота, начинът, формата в която живота си изразява. Някои се заблуждават с външната форма на нещата. Едно писмо може да е красиво външно, без да има съдържание. А някой път може да е грозно, но да има съдържание. Някой път може да е красиво, но няма писано. Красотата трябва да има съдържание. Сега ще се спра върху хигиената на душата. При сегашните условия на човека не е необходимо вяра. Вяра всички имате. И знанието не е толкова потребно. Всички имат знание и даже имат повече знание, отколкото им трябва. И вяра имате повече, отколкото ви трябва. Вярва не имате. Вие сте толкова с богати, че не знаете къде да вложите капитала си. Пребогати сте. И всички страдате. Да знае човек да живее... Това е да знае къде да вложи капитала си и от придобитото човек се ползва. Опитността, която може да придобиете днес, това е ползата. Например, мъчите една мисъл. Някоя мисъл може да те мъчи. Може да се мъчи детето от мисълта, че майка му не е там и не му дава мляко храна. Може би и това е една от причините. Може би детето има една спънка в люлката, усеща спънка в краката си, в стомака си. И ти, ако не разбираш тази спънка, не можеш да помогнеш. А ако я разбереш, ще помогнеш. Но и възрастният може да плаче. Няма човек в света, който да не се нуждае от известна помощ. Сега за хигиената всеки може да говори. Аз съм слушал мнозина да говорят за хигиената. За хигиена на храненето, за хигиена на дума, за хигиена на тялото, че той трябва да бъде чист. Сега от хигиената зависи здравето на човека. Хигиената, това е едно от условията за живота. За живота, който е вложен в тялото, трябва да се спазват уния условия, с които Бог е заобиколил живот. Бог заобиколил всеки живот със специфични условия и за да бъде човек здрав, той трябва да спазва уния условия, които Бог е положил. И като ги измени, всякога той ще се натъкне на известни мъчмотии. Представете си, че един заек дойде между хората и измени своите условия на живота. Ако един вол дойде между хората, какво тяло ще му се даде? Или някоя птица, каквато и да е тя? И всички животни, които са дошли на гости у хората, са станали слуги на хората, с изключение на някои, които са били умни. Например, Штъркелът идва на гости при хората, но те не са го впрегнали на работа. Също така и лястовичката, но с и патиците не са поступили така. Лястовицата и штъркелът минават за свещенни птици. И ако убие някой лястовица или штъркел, казва, че ще му се случи нещо лошо. А пък кокошката и гъската не минават за свещени птици. Някой казва: Какво да правя при тези лоши условия, при които се намирам? Че штъркилът се намира при много лоши условия. И трябва да се попита по кой начин штъркилът е съумял да накара човека да благоговее пред него. Човекът, който се отнася така лошо към всички други животни. Как ще обясните вие това положение? Или как е съумяла лястовицата да внуши на човека това чувство към нея? Откъде е дошла на човека тая мисъл, че той не трябва да разваля гнестото й? По някой път се случва да й развали гнестото, но в редки случаи. Светия се нарича всеки един човек, който спазва хигиена на душата. Човек, който живее нечисто, няма разбиране. Външната чистота е един резултат на вътрешното разбиране на човек. Има хигиена не само на тялото, но има хигиена на чувствата, има хигиена на човешката мисъл. Например, как се написва, че цифрата едно? Какво число е едното? Положително число ли е или отрицателно? Живият въглен положително число ли е или отрицателно? Живият човек е положително число, а умрелият човек е отрицателно. Каква е разликата между едно положително и едно отрицателно число? Положителното може да израсне, има сила в себе си да израсне, а отрицателното няма тази сила. Живият човек сам може да стане от леглото, а мъртвият сам от леглото не може да стане. Други трябва да го дигат. Следователно, всички отрицателни числа имат нужда от помощ, нуждаят се от външна помощ. А пък всички положителни числа имат силата в себе си. Та в дадения случай, някой път, когато аз употребявам думата положително число, разен смисъл му дава. Под думата положително число разбирам онези, на които силата е вътре в тях, и могат да направят нещата. А пък кажа ли на някой човек и той казва Нямам условия. Този човек е някакво отрицателно число. Някому казвам. Трябва да живееш добре. Той казва Нямам условия. Той е числото 2. Добре. Но тога с какво е числото 3? Едно, две, три. Трите в дадения случай числото, което може да спаси едно отрицателно число. И как ще го извади? Как ще го намериш? Ти с числото три как ще започнеш? От числото 3 трябва да извадиш двете и да остане едното. Как ще направиш това? Някой път ако разбирате от музиката, не, че не я разбирате, но ако разбирате философията на музиката, както аз съм изучавал музиката, много работи могат да ви станат ясни. Аз считам музиката, целият човешки живот. Всичко е построено музикално. Всички човешки състояния, всички човешки мисли, чувства и поступки се изучават чрез музиката. Целият живот се изразява чрез музиката. Всеки един организъм, който не се изразява музикално, той вече има едно болезнено състояние. Вие никога не можете да внесете здраве в организма, ако не спазвате музикалните правила, които природата е турила в човешкия организъм. Например, Човешкият организъм има тона До, но това До не е така, както при обикновеното пеене. Това До си има своите амплитуди. Тези тонове се движат спирално. До се движи спирално. Ти в живота, за да вземеш един тон правилно, трябва да го вземеш спирално. Вибрациите трябва да върват отдолу нагоре, когато на физическото поле вибрациите се разпространяват наокло. Тогас имаме обикновеното механическо пеене. Та най-първо има едно вътрешно пеене. Ти трябва да се научиш да пееш в мисълта си. Трябва да се научиш да пееш в чувствата си. Едното пение е горе в мозъка, а другото е долу в слънчевия сплит. А пък третото, няма да ви го кажа къде е. Има и трето пеене. Да допуснем сега, според сегашното пеене, че има ми. Ми съставлява третата нота в тази гама, за която говорим. В до гама няма полутонове. Между всичките тонове има цели тонове. Между ми и фа има цял тон. Също така между си и до. Доставим да сега това. Другоя, че са наредени тоновете. Защото сега, сегашната гама, фа е понижено. В сегашната гама ви е фа не можете да го понижите, но може да го повишите. А пък сегашната гама «Си» не може да го повишите, а може да го понижите, защото «щом повишите» ще имате «До», а пък «щом понижите» «Въа ще имате ми». В тази естествената гама или в гамата на живота ако имате едно понижено съзнание, всяка понижена нота съставлява и изразява едно вътрешно състояние. Щом имате ми понижено, понижението е във вашия ум. Щом имате понижение в ла, то е понижение във вашите чувства. Следователно, за да уродновесите, за да може да излезете от това противоречие на живота, от една понижена мисъл или от едно понижено чувство, за да излезете вие от това трудно положение в музикално отношение, трябва да повишите фа с половин тон. И тога ще имате според тази гама фа диес А пък фа представлява един материален свят? Щом е понижен вашия ум, щом са понижени вашите чувства, непременно трябва да повишите резултатите. Сега да ви обясня тази мисъл. Представете си, че МИ представлява един учител от гимназията. ЛА представлява самото заведение и гимназият. ФА е ученика на материалното му състояние. Например, той изразява как е облечен ученика, има ли пари и прочие. Този ученик да кажем, че няма достатъчно пари, а трябва да учи. Фа подразбира в дадения случай, че той трябва да учи. Ако не учи, ще се намери натясно. Фа е ученикът облечен в материалния свят. Този ученик трябва да бъде в повишено състояние. Ако го понижите, работата е свършена. Когато говорим, че ти трябва да повиши своето състояние, трябва да повишиш фа в материалния свят. Някои казват, че нищо не трябва да учат. Трябва да учиш, защото иначе нищо няма да излезе от теб. Ти казваш. Аз мисля, че зная. Я ми изпей фа. Всички пеят фа. Вземете до. Всички пеят до. Във вашето фа, което вземате, има понижение с две трептения. Тонът не е такъв, какъвто трябва да бъде. Когато пееш, някой може да каже... Ти не можеш да вземеш тона верен. Най-първо, всяка една мисъл трябва да е вярна. Всеки тон трябва да е верен и всяка една добра мисъл трябва да е взета правилно. Мисълта, която е правилна, трептенията й са определени, защото в тази гама на живота всички тонове са точно определени тази гама тоновете се движат, имат движение. Те са живите тонове на живота. В тази жива музика ти някой път можеш да пееш механически, да, чуш... да чувстваш само нещата или само да ги мислиш. Някой път чувстваш, че между ума ти и сърцето ти има отношение. И това го наричат в сегашната музика – Вдъхновение. Вълдушевление. А пък то е разумното. Учителят пее до. За да изпееш до, трябва да си представиш нещата. Учителят пее до. Това е амплитудата на до. Учителят понижава и повишава малко до. В един кръг се движи. И тогава гамата ще е пеете така. До с малки понижения и повишения. Така избява учителят и ре, и ми. Изпейте това всички. Всички пеят до с понижения и повишения. Някой ще каже, какво ще придобия като пея? Най-първо ще почнете да изучавате закона на дишането. Дишането си има свой тон. Ти не можеш да дишаш правилно ако намалиш тона на дишането и яденето си има свой тон. Ти не можеш да ядеш правилно ако намалиш тона на яденето. Също така и движението си има свой тон. Ти като излезеш от къщата си, ще се спреш и ще вземеш тона на движението. Трябва да има хармония във всички твои мускули и нерви. Ако ти така вървиш, ще придобиеш сила. Но ако не вземеш правилно тона, ще кажеш От тази точка не съм доволен. Или отиваш при някой човек. Ти трябва да намериш тона на този човек. Например, отиваш да проповядваш на някой човек, но не си намерил тона и той ти казва Не искам да те слушам. Като му намериш тона, ще му пееш на неговия тон и ще съединиш своя тон с неговия тон и тогава ще знаеш как да му говориш и ще знаеш как да му помагаш. Що не знаеш неговия тон, няма да се разберете. И казваш, ние не се разбираме. Тази музика е потребна. Някой път аз гледам известни дисонанси. Нямам време, можем да направим опити. Двама души, които са скарани, музикално ще ги примирим. И известни парчета ще пеем, няколко парчета. И те ще се повторят. Някой път има скарване между вашия ум и вашето сърце. Има известни дисонанси вътре. Ти казваш, не съм добър човек. Какво подразбираш под това? Има някакъв спор между твоите мисли и чувства. С кого спориш? Ти спориш със своята плът. Стомахът ти казва сега. Дай нещо. Нещо иска за ядене. А пък нещо казва. Не му давай. Искаш да пиеш нещо сладко, някой сироп или някое хубаво винце. И казва. Дай! Отива един български свещеник и казва Не зная тая работа, аз съм въздържател Нещо му казва да пие малко винце Казва си Дайте му малко, но опасявам се, че като му дам малко ще иска повече Тога какво да го правя? Онзи му каза, «Синко, Господ да ти е на помощ! Дай му да пие, но какво? Сладко вино! Не му отказвай, дай му да пие! Иска да яде, дай му да яде, но дай му нещо хубаво!» Намери оня основният тон, който Бог е положил. Всички блага в света, които Бог ти е създал, Той ги е създал заради нас, не безразборно. Всяко нещо трябва да бъде на своето място. Ние грешим, понеже взимаме нещата не на време. Ти ядеш не на време, дишаш не на време, пееш не на време, говориш не на време. Там ти е погрешката. Не е, че много говориш. Не е лошото в многото говорене, но лошото е, че не е на време. Та всичко сега трябва да става на време. Сега, например, ви отивате при някой приятел. Той е болен, неразположен. Лекарят казва да не му се говори, а ти отиваш и бъбриш и му казваш Чакай да ти разкажа това-онова. Ти можеш да му говориш, но как? Не му говори, но му изпее една песен, че той, както е болен, да стане. А пък ти не го дигаш от леглото, а му разправиш. Ти му казваш. Как стана тази работа? Той ти казва. Изпутих се и след това се простудих и заболях. Ти му казваш: Толкова глупави неща правят ли се? Ще умреш. И он си, си казва: Да се маха този от тук, да не ме смущава. Най-после му казва: Махни се от тук. Като отидеш при някой болен от ревматизъм, вече имаш едно понижение на тона. Някой тон е понижен. Фа е понижен. За да повишите фа, произволно не може. Трябва да понижите други два тона. Що е повишение? Представете си, че имате една пружина. Ето ми, ето ла. И ако аз огъна от двете страни тази пружина то центърът ще се издигне, нали? Следователно. Когато две страни ги понижаваш, то центърът ще се повиши. Тогас, ако имате огъване ми и ла, ще се понишат, а фа ще се повиши. С повишението на фа имате вече тониране на вашия ум. А за да се тонирате умствено, непременно трябва да повишите фа. Тази работа е неразбрана. В неразбраните работи седи знанието. Така че неразбраните работи знаете, а пък разбраните не знаете. Това, което разбирате, не го знаете. Аз ви разправям нещо, което не го разбирате и някой казва като му разправям. Аз това го разбирам, зная го, че е така, но ме смущава, че не мога да си го разясня. Ако ти си женена и мъжът ти е неразположен към тебе и децата ти също са неразположени към тебе, към майка си, ми е мъжът. Ласа децата. Двете страни са огънати. Майката в материално отношение значи не трябва да бъде бедна и болна, но трябва да бъде здрава жена и богата. И пари да има. И умна да бъде. Да респектира и децата и мъжа си. Да им каже Какво ви трябва? Това и това. Да ги облече всичките. И мъжът и децата ще се обърнат тогава, а тя ще изпъкне. Тя им дава нещо. Но ако ти си изпъкнал нагоре, като някой гол връх и нищо не даваш, и ако ти искаш да вземеш първо място в къщата, а пък другите са огънати и понижени и нищо не даваш, тогава ти не можеш да помогнеш на себе си. Когато твоят ум и твоето сърце са огънати, твоята воля трябва да бъде силна, за да изпъкне над тях. Но когато пък ти искаш да тонира сърцето си, тогава е обратната посока. Ще повишиш ми и ла. А пък ще понижиш фа. Тогава си имате фа в естествената гама. Ще понижите това. Всички християни и Христос също са проповядвали и учили, че трябва да се отречем от материалните работи. Той е понижавал това. Музикално е понижавал. Значи, за да мислиш правилно и за да се облагороди твоето сърце, ти трябва да се освободиш от всички материални средства в света, които спъват положението ти. Образувай една огнена площ и ти ще имаш формата на тази огнена площ. Имаш чаша. В тази чаша ти няма да туриш свое съдържание. В тази чаша ти ще туриш съдържание отвън. Чашата ти да бъде празна и ще отидеш в божествения извор да я напълниш. И ако умът ти ми не го повишиш, и ако сърцето ти не го повишиш, за да образуват чаша, в която да се влее божествения нектар, ти няма да се ползваш от божествените блага. Следователно. За да се ползваш, ти трябва да повишиш ума и сърцето си и трябва да понижиш волята си. Повиши ума и сърцето си и понижи волята си. Да не желаеш да става както ти искаш. Ще огънеш твоята воля. И като се огъне твоята воля, тогава Господ ще ти сипе в твоята паница и ще имаш какво да ядеш. Вие сега не искате да огънете вашата воля. В дадения случай, според закона на музиката, за да приемеш едно божествено благо, непременно ти трябва да понижиш на половин тон волята си. И тогава тази воля, като я понижиш, ще имаш всичките условия. И тогава Божията воля ще дойде. Като понижиш своята воля, тогас на това място, на половината тон, ще дойде Божията воля и ще работи. Инак, ако не понижиш твоята воля, ти ще направиш само глупости. Ако мислиш, че твоята воля трябва да бъде господар, ти сам трябва да създадеш себе си. А пък ние сами не сме се създали. И следователно, онзи, който ни е създал, е извън нас. Тогава, какво ще правиш, ако ти дойдеш в стълпновение с оная воля? Ако едно гърне дойде в стълпновение с онзи, който го е направил, тогава, какво се очаква? Това гърне е гърне до тогава, докато е в съгласие с Господаря си. Но ако гърнето почне да се търкаля само по пътя, както е добило воля, това гърне очаква го някаква катастрофа. Философията седи в това. Имаш едно състояние лошо, нали така? Това лошо състояние зависи от повишението на твоята воля. Злото е в човешката воля. Това лошо състояние зависи от това, че имаш едно неестествено повишение на ума, сърцето ти се е понижило и волята ти се е понижила. Или пък сърцето ти се е повишило и тогава ума ти. Винаги законът е, ако повишаваш сърцето и ума си, едновременно ще ги повишаваш. Или ако ги понижаваш, едновременно ще ги понижаваш. А волята трябва да бъде сама, отделно. Ако я понижаваш или ако я повишаваш, сама трябва да бъде, за да имаш резултат. Тога ще имаш една хармонична музикална форма, с която можеш да работиш. Ако ваше ум е положителен и ако вашата воля е положителна, вие ще се намерите в едно противоречие. Например, някой казва Това, което аз мисля, е право. Не защото ти мислиш е право, но нещата и вън от твоята мисъл трябва да бъдат прави. Нещата сами по себе си трябва да бъдат прави. Не, че аз чувствам, че нещо е право, та да за това е право, но защото и без да го чувствам нещата трябва да са прави. Това, което аз чувствам, трябва да е самата реалност. Някой казва Ти трябва да имаш добри чувства към мене. Казвам му Слушай, ти трябва да бъдеш добър преди да имам добри чувства. И преди да имаш ти добри чувства към мене, аз трябва да бъда добър, а не твоите чувства да ме правят добър. Ти чувстваш. Твоите чувствания са на място, но ако аз не съм добър, тогава работата не е естествена. Законът другояче може да се формулира тъй. Ако аз трябва да мисля добре за тебе Моето ла и моето ми трябва да са повишени А волята ми понижена Ако вие мислите, че аз съм добър Аз трябва да понижа своя ум и сърце И трябва да повиша своята воля Когато аз понижа ума и сърцето си И повиша волята си Тогава кой е добър? Ако аз повиша ума и сърцето си и понижа волята си, тогава другият е добър. Който взема ли е добър или който дава е добър? При даването волята е повишена. А пък кой взема? Лошият взема. Тая дума «лош» е една дума, която е много добра, а пък и е излязло лошо име. Л е стремеш нагоре. О са добрите условия. Ш е нещо, което всякога говори истината. Един лош човек всякога бъдри и казва «Ти си такъв, ти си унакъв». Думата е добра, но лошо име и е излязло. За да бъдете добри, за да се проявите добре, какво трябва да направите? Трябва да понижим волята си и трябва да повишим ума и сърцето си. Така, тога Бог може да тури нещо във вас, с чашата ви. Но щом понижи сърцето и ума си, няма да носиш чашата и да ти сипат в нея. Не е някой човек да сипе нещо в нея, но само на Бога ще поднесеш и ще имаш непременно Неговото благословение. А пък щом поднесе своята чаша на някой друг човек, тази чаша трябва да бъде пълна... От божественото, което носиш, от пълната чаш. Щом сърцето и ума ти са понижени и волята повишена, от това, което си в сел, ще даваш. Та кога се приближавате при някого? Когато се връщате от Господа. Като отивате при Господа, никого не поздравявайте. И като се връщате, кажете, отде идете. Кажете, че идете от добро място. И кажете, заповядайте. И тази чаша никога няма да се изпразни. И вие ще давате на целия свят и вашата чаша всякога ще бъде пълна. Отче наш Бесета от учителя държана на 21 марта 1934 година София